Глава 14. Звичайна історія. У Буковинському лісі, неподалік Чернівців, десь між Кам'яною і старими бросківцями, відбувався сьомий великий збір організації Юна Велика Україна. Близько п'ятидесяти делегатів, а фактично, це було ядро ЮВУ. Молоді хлопці і дівчата зібралися, аби вирішити одне. Але надзвичайно важливе питання. Що далі? Як боротися з креольським режимом? На Галявині, над якою було розгорнуто волоконно-оптичне маскування «Штучний ліс», на розкладних стільцях сиділи делегати. За столом президія – вище командування. Перед ними – кришталевий вівтар із золотою скіфською пектораллю, за ними – розгорнутий прапор ЮВУ. На синьому тлі – Золотий козацький хрест в оточенні тризуба, восьмикутної зірки октограми, графічного зображення писанки та емблеми Юа Ю. Майже всі були в цивільному вбранні у стилі молодь на пікніку лише охорона і осавул Довбуш як відповідальний за безпеку в бойових хамелеонах. Слово тримала командарм полковник Роксолана Пані і панове. «Братове і сестри! Бійці ви мої офірні!» А у сім'ї ще не видужав від рани, але сам винен. Напівлежить оцем на розкладачці. Цікаво, чи здогадалася якась з цих дівуль моїх соратниць? Чи Наталка Полтавка, чи Маруся Чурай? Змінити йому пов'язку. А що? Кидаєш усе, відкладаєш пильні справи, боротьбу за автентичну країну, летиш до нього – аби хоч побачити, як він, що він, чи краще йому. Заходиш в печеру, а він скотина з голою блядюшкою, поранений називається. Та будь хто на моєму місці стріляв без обох рук, у безсоромних розпусників. За роки нашої боротьби ми довели, як нашим ворогам, так і собі, як Україні, так і світові, як вищим, так і нижчим силам. Що є ще порох у перехівницях? Не перевелася ще козацька сила і українські патріоти, готові зі зброєю у руках відстоювати право своєї нації на існування. Ще є. Браття мої і сестри, соратники, чому ми взялися за зброю? А чому я дурна взялася за епік тоді? Він же може видужити, а може, й ні. Господи, лише не це. Треба було в курву стріляти або хоча б промахнутися. «Ні, вона, блять, стріляє в живу людину. І в кого? У того, кого кохає, Повіряцький і без кого жити вже не може. От діла, така крута дівка, полковник, і вляпалася, як качка в болото. Та тому, що коли ми почали щось тямити у цьому світі, то зрозуміли. Наші батьки і діди залишили нам від України одну декорацію – таку собі фарбовану потьомкінську Україну». Без спервня ідентичності, без самостійної політики, без економіки, без армії, без мови, без культури. Такий собі складовий елемент нової імперської системи. Щоправда, з формальними атрибутами незалежної держави. Що мусили робити ми? Я мусила не стріляти в свого коханого. Хоча за зраду його вбити мало. Молоді українці котрі збагнули, як нас підло обмануло так зване старше покоління. Ми – світ нації, інтелектуальна еліта, котра не полінувалася трохи покопатися у напівзабороненій, замовчуваній справжній історії України. Вдатися до парламентських методів боротьби? Ой, тримайте мене, бо впаду від сміху! А він, гад, мій коханий, упав тоді просто на каміння. Це ж міг і голову собі розбити. Парламентські методи боротьби в Україні та чогось більш цинічного, фальшивого і гидкого у світі, здається, не існує. Навіть за імператора товариш Сталіна понад століття тому демократії було більше. Ось і тут демократія шкідлива. Бо які у нього, хлопця Ігоря, можуть бути права людини. Тобто особисте життя поза мною. А це те саме, що право трахатися на стороні, якщо кохаю я. Логічно, чи ні? Ось ми і обрали у цій ситуації правильний шлях боротьби. Збройний. І я не буду перераховувати усі наші успіхи на терені терору. Чого вартий лише останній акт? Коли було поранено. Та він з божеволів, дівко. З одного боку він простий шеренговий боєць. І хай би собі божеволів. Але ж я не можу без нього, такого гарного. Ось підвівся, сів, раптово зблід. Мабуть, рана заболіла. Біль, великий біль відчула Україна від нашого здвигу. Але це був біль во Спасінія, нещивний для антиукраїнського режиму кромєшного і цілющий для самої України. Та будемо чесні з собою, Брати, мої милі, і сестри, мої любі! Господи, та йому ж зле! Хоч якась сука здогадається води подати. Але ж і гарний зрадливець! Ця блідість, цей хворобливий рум'янець, брови дуже чорні. Ух, як би я його... Чи досягнули наші героїчні, а я не побоюся цього слова, зусилля поставленої мети? Боюся, що ні. Бо чому ми обрали терор? аби розбудити непритомну націю, аби ушкодити режим, аби розворушити сонні українські сили. Ох, немає в мене більше сил. Як я його хочу. І що? Своїми силами ми частково ушкодили цю антиукраїнську владу. Але суспільство? Суспільство ми не лише не розбурхали, а навпаки, ще більше залякали – Мало того, зазомбований агітпромом кромєшного населення Нас просто ненавидить Як опідлих підлих убивць і корисливих бандитів Тому зібралися ми На позачерговий великий збір організації З одним питанням Що робити? Що-що Взяти оце Ігоря Завести он туди, під ліщину Покласти його в траву І спитати про здоров'я Він скаже, що йому зле я швидко і вправно перев'яжу його рани, дам пігулку стимулятора. А коли йому стане краще... Ні, чекати, поки подіє пігулка, я не буду. За той час я його обцілую скрізь, скрізь, скрізь, а вже потім... Панство, воїни за Україну, а коротше, пане бійці, на суд зібрання командування виносить три варіанти нашої подальшої боротьби які викристалізувалися у надрах Верховного Командування. Перший? Перший раз ми будемо кохатися просто, класично і елегантно. І я буду зважати і на його рани, а він виявить достатню витримку, або я. Це продовжувати масовий терор, але значно інтенсивніше, масштабніше і кривавіше. Тобто займатися тим, чим дотепер. Другий? Другий раз я залізу на нього і буду цілувати. Ні, буду гризти, дряпати, кусати, щоб знав. Шлях індивідуального терору. Вбивати конкретних осіб, тих, які вчинили найбільші злочини проти українського народу. У першу голову Кромешного, а за ним різних там лайнових хурвенків і решту сволоти, аж до начальників районних КГБ. І нарешті третій «Чому нарешті? Третій раз буде не нарешті, тобто не завершальний, а просто третій, за яким буде четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ми будемо кохатися довго». Це збройне легальне повстання з метою взяти під свій контроль кілька областей України і оголосити цю територію новою незалежною державою. Є думки, що країні з жовто-синім прапором, з державною українською мовою – Політичними та економічними свободами, з антиевразійською геополітичною орієнтацією, Захід обов'язково допоможе. Обов'язково треба ще раз. Хай буде восьмий, у якийсь екзотичний спосіб, почалися дебати. На величезний подив полковника Роксолани, більшість ювелірів схилялася до третього варіанту. Ех, недостатньо вона вивчила особовий склад своєї армії. Більшість ось виявляється прихильниками альтернативної історії, аматорами політичної фантастики і просто адептами кривавих авантюр. Ігоря можуть убити, він ще малорухливий, а в тилу його не залишиш, коли все почнеться, бо свої своїші пристрелять. Роксолана недобре поглянула на Осавула Довбуша, який саме почав кудись збиратися. Ви куди, Осавула? Час... «Варто перевірити!» – глузливо кинув Довбуш, глипнувши на ручний командирський хронометр. «Ора!» Довбуш закинув за плечі кем і, не віддавши честь пані полковниці, вийшов із зони дії маскувальної системи. Він швидко йшов лісом, але несподівано зупинився, оглянувся довкола. Рубінове проміння сонця, що заходило, оксамитове листя, яке буває лише у вересні, клубки темно-фіолетове і темряве, що зароджується у ярах. «Слухай, Сашко, може не треба?» Кілька хвилин подумав. «А чого вона?» І рішуче пішов далі. По якомусь часі, побачивши у себе на грудях оранжеву цятку лазерного прицілу, швидко набрав номер на мобільнику, переведеному в режим закодованого внутрішнього зв'язку, і сказав. «Спокійно, Толю, це я». «Привіт, Саша!» Довбуш підійшов до вартового бійця-ювеліра Богдана Хмельницького і сів поруч на м'який мох. «Ну як там?» – спитав Хмельницький Осавула. «Ситуація виходить з-під контролю. Більшість схиляється до пропозиції цього полтавського-соцького бульби. Знаєш, що він пропонує?» «Чув. Кажуть, якусь партизанщину». «Партизанщину?» Широке повстання, захоплення трьох західних областей, проголошення української незалежної держави і так далі. Шиздеть. Повний. Ювеліри трохи ображено помовчали. Довбуш зробив рвучкий жест, ляснув приятеля по плечу. Корнеш. А що, є? <схід> Довбуш хитро посміхаючись, вийняв з потаємної кишеньки в поясі маленький бульбулятор і пласке пуделко з травою. Після кількох суттєвих затяжок Хмельницький патетично спитав Довбуша. Ти, Сашу, як прийшов у терор? Родився я в родині щирих українців. Мрійливо почав Довбуш. Уявляєш собі, родина створена двома поетами україномовними. Пляха! Вони мене й виховували, відповідно. Баточко частував з малечку гайдамаками, а матінка – Катериною. Ось і виріс я сентиментальним, імпульсивним, жорстоким українофілом. Школу відбув одну з небагатьох україномовних, що зберігалася тоді ще у галицьких райцентрах, а потім ВНС. Перше зіткнення з життям поставило переді мною вибір. Або швиденько ставати русифікованим конформістом, або зробитися українським фашистом. Я обрав друге. Спочатку пробував створювати якісь підпільні організації орденського типу, але потім зірвався. Купив у пацанів за валюту 20-зарядний «Епік», а гроші? Що гроші? Цікаво, звідки в тебе, сина україномовних поетів з Галицького райцентру, такі гроші? Я нирку продав Толю. Ліву. Хмельницький ніякого потупився. Розповідати далі? Похмуро спитав Довбуш. Так, так. Жваво відповів Хмельницький. Діставши зброю, я одного вечора Пішов тинятися Києвом. І вбивав усіх, хто говорив до мене російською мовою. Бармена, продавшицю, а пацана, потім... що попросив у мене цигарку. Таксиста, всього шістьох криолів встиг відправити, у їх кацапомовне пекло. В тому числі двох ментів. Довбуш замовк. А потім? Спитав Хмельницький. Потім я утік. У Чернівцях зустрів Наташу, тобто Роксалану. І з нею ми почали будувати те, що на сьогодні називається ЮВУ. Хмельницький співчутливо похитав головою. Що ти хочеш цим сказати? Розлютився Довбуш. Нічого, я нічого, Саша, заторгтів Хмельницький. А я знаєш, чому прийшов до організації? Мабуть, теж «Із родини поетів». «Навпаки, по крові я стовідсотковий кацап». «Та ти що?» – здивувався Довбуш. «І чому?» «Заради життя вічного». Урочисто промовив Хмельницький. Довбуш зробив над собою зусилля, аби не засміятися. «Поясни, друже». «Розумієш, брате, терористи – це особливі люди». «Це я сам знаю» і Всевишній уподобійчий, він гроджує їх за страждання. Але лише за праведну ідею. Ось і я, збагнувши це, почав придивлятися до ідеї довкола, за який є сенс поборотися. Якби я жив у 19 столітті, то без жодних вагань подався б унрадновольці, або есери-бомбісти, і віддав би життя за світле майбутнє. Або якби я жив у сучасній Німеччині, то прийняв би іслам і вів би джихад проти невірних за права мусульман і істинну віру, а потім би став шахідом і потрапив у їхній бусурманський рай. Але народився я в Україні, де праведно боротися за права корінної нації на своїй землі проти запроданців, перевертнів, кролів яничарів. А за це після смерті я потраплю до небесної України. Це така, Саша, полюва енергетична форма життя. Тож щасливої дороги, брате, – сказав Довбуш і одним рухом перерізав НКЛ-ом хмельницькому горло. Той захарчав, Довбуш ще простремив йому лезом серце і штовхнув у гущі. Сховавши ніж, Довбуш вийняв пласку фляжку розведеним спиртом і два рази ковтнув. Потім перевів свій мобільник у загальний режим – і набрав номер. Справу зроблено. Хід за вами. У мобільнику йому щось відповіли. Довбуш задоволено хмикнув і сказав. Хм, варто було би суму подвоїти, але чор з вами. Перевіряю. Він увімкнув режим мережі і перевірив сайт банку «Ад і Ко». Знайшов відомий йому рахунок Перевів всю суму на закодований таємний рахунок банку «Брат В.А.» і знову перемкнувся на загальний зв'язок. Набрав попереднього абонента. «Все чітко. Через дві хвилини я вмикаю для вас радіомаяк». Він замовк і слухав абонента. А потім трохи хвильовано кинув. «Мене не цікавить, що буде з нею. Уже. Можете вбити, можете брати живою, байдуже». Але я дуже би вас просив, пане ученію, про одну маленьку послугу. Там є один боєць рядовий. Його можна впізнати по тому, що він поранений в живіт. Так ось, мабуть, у полон не захоче здаватися. Почне бузити, гранатами кидатись, одне, друге. Словом уб'ють його ваші, так? «Ага. Що ж, дякую.» Чіпку трохи лихоманило, але він усвідомлював, що одужує. Тобто цілком одужує, бо гоїться поволі його рана на животі. «Боже, якою вона була прекрасною, коли стріляла в мене!» І він виліковується від божевілля. Розмови з паном Сонцем намарно не минулись. Бійці-ювеліри – Обговорювали шляхи та методи майбутньої боротьби. І Чіпка теж думав, як жити далі. Ні, у нього не було сумнівів щодо обраного шляху боротьби, офіри і мук, як оце щойно сказала Роксалана. З цим уже давно вирішено раз і назавжди, тим паче, що шляху назад у цивільний соціум нема та й не треба. Чіпка карався через безлад у своїх почуттях, кого кохати. Він десь читав, що філософи стверджують, нібито. Будь-яка ситуація може розвиватися за трьома варіантами – гіршим, кращим і таким, як є. Отож, що ми маємо із його чіпченим коханням? Він може з'ясувати стосунки з Роксоланою, переконати її, що Галя у печері – це їхня колективна галюцинація, помиритися і йти разом з нею далі шляхом боротьби і всього іншого. Але чекай, це який варіант? «Гірший чи кращий? Будемо вважати, що кращий. Тоді гірший – Галя. Можна до смерті кохати цю дивовижну дівчину, до того ж так містично-романтично закохану в нього». Але ж, наскільки він зрозумів, вона із паралельного середньовіччя і вже цілковито недоступна для нього. Часові потоки розійшлися у різні боки. Тоді це справді гірший варіант, бо треба буде все життя страждати, тужити за нею і залишитися хоча б на платонічному рівні вірним назавжди втраченій коханій Галі». Ху. Ну і життя. Та є третій варіант. Викинути з голови і з відповідних внутрішніх органів усіх бабів. Цих Галь Наташ агресивних і жити собі як... як... Але ж питання стояло про чіпчене кохання. То що... Може, себе любити? чу це ж якщо оформити в натуру, в матеріал, то безпробудний онанізм. Терорист-дрочило, екстреміст-рукоблуд, кривавий мастурбатор. Гарно, нічого не скажеш. Купа поживи для ворожого агітпропу. Ні, український бойовик має жити з жінкою, в крайньому разі з чоловіком, але ніколи зі своєю правою рукою. Бо нею він високе і шляхетне чинить, ворогів України вбиває. А може... Але помітивши, як на нього дивиться Роксалана, він відразу ж відкинув думку про можливу деферсифікацію. Уб'єш. То що ж залишається йому, пораненому в живіт і контуженому на фронті Горопасі? Хоча не такий уж він і бідака. Ось подвиг недавно здійснив. Великий. Товариші за це його дуже поважають Щоправда, не всі Чомусь Осавул довбуш Чіпка це гостро відчуває Його не любить Ось підвівся, щось сказав Роксалані Взяв кем З коса глипнув на чіпку Ну і погляд, люди добрі, вийшов Ох, не подобається мені усе це Треба... Чіпчини роздуми Перервала серія вибухів у них били автоматичні гранатомети. З'явилися поранені і вбиті. «До бою!» Вигукнула Роксолана, схопивши кем. Але постріли раптом затихли і пролунав голос. Неймовірно підсилений гучномовцем. «Терористи й ювеліри! З вами розмовляє командир об'єднаних груп спеціального призначення. Ви оточені! Здавайтеся!» Від імені влади гарантую вам життя. Ви маєте дві хвилини на роздуми, а потім ми розпочинаємо штурм. <реш> Бойовики тим часом зорієнтувалися. За Роксоланиною командою вони згрупувалися, відкрили щільний вогонь з усіх видів зброї в одному напрямку. А потім у тому місці зробили прорив. Коли стало зрозуміло, що цей задум майже вдався, бойовики зруйнували зі свого боку опорні штанги штучного лісу. Волокнисте мережево обвалилося, і спецняки, які ввірвалися у табір, опинилися під цим тоненьким в'язким плетивом. «Вогонь з гранатометів!» – скомандувала Роксолана. Бойовики почали обстрілювати майже безпорадних спецняків. Здавалося, що ось-ось і ювеліри почнуть перемагати – але раптом їм ударили в спину. Ситуація ставала катастрофічною. Бойовики потрапили в лещата. Бій ставав нерівним. Спецняки брали гору. Кілька бойовиків кинули зброю, підняли руки з наміром здатися в полон. Але одразу ж були скошені спецняцькими кулями. «Вони полонених не беруть!» Вигукнула Роксолана. «Ми їм живими не потрібні. Спробуйте пробуватися хто як може!» Ніхто не пробився. За півгодини спецняки ходили лісом і добували поранених. Командир, що не убивати!» заверещав полковник ученій, який дотепер сидів у надійному сховку. Я ж предупреждав Не візьмемо живо я ту бабу весь сенс операції псам під хвіст. Роксалану знайшли з двома тяжкими ранами в грудях і на предпліччі. «Первою допомогу їй немедленно! І ще нескільки підберіть, вона може не вижити». Не вдалося ученню виконати прохання колишнього савула ЮВУ Довбуша. Пораненим, але живим, спецняки знайшли лише одного шеренгового бійця, того самого Чіпку, якого Довбуш так просив неодмінно вбити. У Чіпки були дві рани, давня в животі, і свіжа на шиї. «Ех, не пощастило тобі, хлопче!» пробурмотів ученій, маючи на увазі довбуша. «Зате цьому!» кивнув у бік чіпки. «Пощастило!» «Хоча це ще як сказати!» додав пан ученій, згадавши, що чекає цього бойовика в полоні. «Забрати обох у вертольот! І як можна швидше у Черновці, в госпіталь!» скамандував ученій і дістав із внутрішньої кишені з хамелеона хамелеону пласку нержавіючого металу фляжечку зі справжньою цукровою самогонкою. Тепер можна. Кінець чотирнадцятої глави